יהושע, פרק י"ח ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. ויבטרו בבני ישראל, אשר לא חלקו את נחלתם, שבעה שבטים. ויאמר יהושע אל בני ישראל, עד אנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ, אשר נתן לכם אדוני אלוהי אבותיכם? הבו לכם שלושה אנשים לשבת, ויש לכם, ויקומו ויתהלכו בארץ, ויכתבו אותה לפי נחלתם, ויבואו אליי, ויתחלקו אותה לשבעה חלקים, יהודה יעמוד על גבולו מנגב, ובית יוסף יעמדו על גבולם מצפון. ואתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים, והבאתם אליי, הנה, ויריתי לכם גורל פה. לפני אדוני אלוהינו, כי אין חלק ללוויים בקרבכם, כי כהונת אדוני נחלתו. וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן, מזרחה, אשר נתן להם משה, עבד אדוני. ויקומו האנשים וילכו, ויצב יהושע את ההולכים לכתוב את הארץ, לאמור. לכו ויתהלכו בארץ. וכתבו אותה, ושבו אלי, ופה אשליך לכם גורל לפני אדוני, בשילו. וילכו האנשים, ויעברו בארץ, ויכתבוה לערים, לשבעה חלקים, על ספר. ויבואו אל יהושע אל המחנה, שילו. וישלך להם יהושע גורל בשילו, לפני אדוני, ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל, כמחלקותם. ויעל גורל מטה בני בנימין למשפחותם, ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף. ויהי להם הגבול לפעת צפונה, מן הירדן, ועלה הגבול אל כתף יריחו מצפון, ועלה והר ימה, והיו תוצאותיו מדברה, בית אבן, ועבר משם הגבול לוזה, אל כתף לוזה נגבה, היא בית אל. וירד הגבול עטרות אדר על ההר אשר מנגב לבית חורון תחתון. ותאר הגבול ונסב לפאת ים נגבה מן ההר אשר על פני בית חורון נגבה. והיו תוצאותיו אל קריית בעל היא קריית יערים עיר בני יהודה זאת פאת ים. ופאת נגבה מקצה קריית יערים ויצא הגבול ים מה ויצא אל מעיין מי נפתוח, וירד הגבול אל קצה ההר אשר על פני גאווין הינום, אשר בעמק רפאים צפונה, וירד גי הינום אל כתף היבוסי נגבה, וירד עין רוגל. ותאר מצפון, ויצא עין שמש, ויצא אל גלילות אשר נוכח מעלה אדומים, וירד אבן בוהן בן ראובן. ועבר אל כתף מול הערבה צפונה, וירד הערבתא. ועבר הגבול אל כתף בית חוגלה צפונה. והיו תוצאות הגבול אל לשון ים המלח צפונה, אל קצה הירדן נגבה, זה גבול נגב. והירדן יגבול אותו לפעת קדמה. זאת נחלת בני בנימין לגבולותיה סביב, למשפחותם. והיו הערים למטה בני בנימין למשפחותיהם? יריחו <אח> ובית חוגלה וענק קציץ, ובית הערבה וצמריים ובית אל, והעבים והפרה ועופרה, וכפר העמונה והאופני וגבע, ערים שתים עשרה וחצריהן, גבעון והרמה ובערות, והמצפה והכפירה והמוצה. ורקם, וירפאל, ותרעלה, וצלע האלף והיבוסי, היא ירושלים, גבעת קריית, ערים ארבע עשרה, וחצריהם. זאת נחלת בני בנימין למשפחותם.